De oameni Totdeauna cum șpurna Și vece vecilor curatimae ce sale ad adinsilor savietilor sunt toți aladați în aposol cu adinsul lui cuvion stau și sunt lui zichene martiristor ca și la 70 apostoli la cărora pomenirea se vărșim adinsilor drepse domnule adinsii anghel de alpatrian constantinopolului adinsilor drepse domnule să ne schiniți a cine șa născând de tot rosinți la Sanem iliazca, sanem iliazca prea noi, ca un bunge de oameni vitora. Amor! O am eu. Glasul cel de acest ricanpustiu de disclada Domnului. Prește prorocul Isaia, pentru singurul om care a fost prorocit sunt eu am vocea de toți. Grația din sursă se apropie, puterea Domnului nostru Isus Hristos. Înalt privește poticnire pentru mulți din oamenii lumei. Așa cum omul, venind pe lume din mama sa, este scris în tictice omenești, prin nașterea firească, așa și omul care se naște, A doua oară, venind dintr-o lume păgână, dintr-o lume necunoscută, este scris în ticticele cerești prin cea de-a doua naștere, nașterea ducovicească. Fiindcă omul este îndoit, trup muritor și suflet nemuritor, ia trebuie să se unească cele două naște acestea fiind iese să ne mai plumbăm pur și simplu în sintă din scriptură iubeste George Dumnezeu călător tot puternic și zicitor a tot ce ne înconjoară întrusi banobleței zidiri sale omul noara noara mas nimic n-a pomenit complet din toate zidirile sale fiindcă atenția i-a fost îndreptată gânde în exclusivitate pentru om lui dându-i puterea de a mușca imperia să am fieesc este să înșelgem că i a trasat niște legi nu creând de dus ci toarspre protecție ca nu cumva a înțeles că în impar și vieții lui să se potignească și apoi să revete o eternitate. După ce l-a scos pe Adam din Eden a hornit înmulțirea omului Descendenții n-au ascultat de porunca lui Adam și acea neascultare a ajuns la un apogeu aducând, atragând după sine și martea. Era o cadavre tine. Acea moarte a fost ca un botez, botezul spre rănașterul botezului Noie, potopului Noie, Acel potop, acel diluviu, din care n-au murit toți oamenii, ci doar opt erau greci la Dumnezeu și numai aceia s-au salvat. Lumea a dat să renască, lumea a dat să cucerească din nou Pământul după acel potop. Dar oamenii iarăși aveau să se înclină, precum și cei dinaintea lor, spre același păcat, în jucarea sufletului cu trupul și a plecarea lui spre cele carnale. Iarăși lumea a ajuns în preajma unui nou potoc. Atunci îl vedem deavrat cum îl intuiește pe Dumnezeu, nu avea nicio cunoștință de Dumnezeu cel atât puternic, Din politeismul care stăpânea poporul, zâgnăște ca o pasără spre libertatea cerului din acea colipie idolată. L-a intuit pe Dumnezeu din facerea mâinilor lui. Și atât îi trebuia omului, puțin să pună la îndoiană că zei au făcut tot ce este înconjurătorul omului. Și atunci Dumnezeu te ajută. Cu alte cuvinte putem să ne dăm seama de mărinimia, bunătatea și iubirea celuia ce ne-a zidit. Un pic să miști spre cele înălzătoare, ca, după cum a spus și Domnul Hristos, ca o îngrăunte de muștar să ai credința, că restul are plințe ce, cel ce te-a zidit. Intuindu-l a vrut pe Dumnezeu că el a făcut cerul și pământul, văzându-l ziditorul său că el crede, deja a și început să comunice cu el. I-a dat prima lege, tăierea împrejuntă. Adică să se deosedească de restul lui, fi că tu crezi în mine, că eu te-am făcut pe tine și tot ce te înboșare însămi ca poporul tău, dar cum al cete să se desprindă de luna aceea păcăre care le pătândul pe Dumnezeu, s-a înclinat diavolul. Și atunci Dumnezeu i-a dat această lege. Era o lege dureroasă, o lege a sângerului, nu mai pentru bărbați, acea de -a. El împreună cu slugile sale și toți cei la înscale mergeau spre credința monopeistă, parte bărbătească se tăiau învejur. Acela cum avea să spună și Apostolul Pavel era semnul pecetea credinței de Abraham care a avut-o într-unezăierea învejur. Când i-a crezut în Dumnezeu, șa oito na zelo e da fé. Și rămână acest semn în poporul lui Dumnezeu, căra va să vină din rădăcina aceasta a părinților, Lord, poporul mesianic și a părinților noștri, Abraham. Dea lungul milior de ani Lord Dumnezeu nu l-a lăsat de lașar, de la sătese de-o. Nu l-a lăsat un paraloc de speriște. A dat lege, a avea poru Era sfotit mereu cu purtinte calde, blânde. Dar pentru ce ascultător era și pedeapsă, o pedeapsă cu blângere. Cum te odicei o vedem și prin senerii noastre, ca acolo unde nu suntem ascultători, în alântea unei pedem ce măaspre merceputurii cuvânt cu blând, apoi cuvântu aspru și se trece, în definitiv, la alte păduse, nu din alt motiv, ci doar te vei înțelepți și întorcându-te, îți-ai dat seama că ai greșit și ai îndrimeștie. Dragi credincioși, nu a fost popor mai nobilat ca poporul lui Deu. Dacă la nivel de individ am văzut că Dumnezeu s-a cucerit cerințelor omului, Aduceți-vă aminte de Solomon când tânăr fiind un an iuși, rămas moștenitor la tronul tatălui său peste un popor îndărătnic, se vedea neputincios și atunci a strigat cu puterciune la Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere și dă-mi înțelepciune ca să conduc acest popor. Cred că numai cu așa putere și înțelepciune îl voi conduce și nu cu sabia si i-a dat Dumnezeu o inteleciune cum nimeni din tot pamantul nu a avut vreodata si sigur nu va avea. Dar ce-a facut cu inteleciunea? L-a dus de râd. Vedem multe daruri care a pus Dumnezeu peste om, la nivelul de indivin, si parca erau nedimensionati si s-au aprecat tot spre cele carnale, Dacă vă lua la nivel de popoare, niciun popor nu a fost mai stilat, mai dopt în scripturistică, mai înțelept. Deoiste ține cum nimeni în lume nu a fost decât poporul mesian. Acesta, într-adevăr, era în porfiră și visor. Trângeau popoarele după slava care avea poporul lui Israel. Când au fost aduși cu mâna tare și cu brațul înalt, cum a spus prorocul din Lopeie Gideana, cu mari minuni s-au dus în tot Pământul și acea rezonanță a minunilor de care s-au încărtășit poporul mesian, a durat multe minte ani. Dar, așa cum da unui om, Și nu pune preț că nu are conștiință, așa a făcut Dumnezeu cu acest om. Cu acest popor, slava suprema poporului iudeu avea să fie nașterea lui Iisus Hristos din rădăcina lor. Puteau să se bucure și să se înnobileze mai mult, dar de fapt s-a coborât. Mai mult în cele mai de jos ale Pământului. Timpurile și vremurile s-au succedat. Aveau să se împlinească prorocie. Prima prorocie care trebuia să se împlinească era aceea a prorocului care spunea Eu primit pe Îngelul meu înainte feței lui. Acel lui, nu era altul decât Iisus Hristos care venea pe pământul lui. Pe Îngerul lui avea să-l arate pe Ioan Botezătorul, care prin ascetismul de care a dat dovadă s-a făcut fața ales a lui Dumnezeu și numindu-se în definitiv cel mai mare proroc al pleiadei prorocelor și ultimul totodată. L-am văzut pe Ioan botezătorul cu la bătrânețe este să-nsti din Saharaia Elisabeta. M-nodura să de cât 6 luni să vedem pe Domnul Hristos să-misiți-m pântă cele fecioare Maria, cea mai curată femeie din lume. Din sanul să tune se iaste și nici un bărbat. Când mărca domnului a rămas însărcinată, frumh unisul s-a speriat și imediat a alergat a mergea cale lungă până la casa verișoarei îndrecte vie Elisabeta. Saumbrățișat de bucurie că s-au văzut și ce aveau să spună cele două mame mai târziu, s-a rumunit istoria Scripturistică. Pruncul din pântăcele Elisabetei, care avea șase luni deja, a făcut închinăciune pruncului nou sărăzii în pântăcele feceare. Acela cu șase luni mai mare decât celălalt l-a cunoscut pe ziditorul său. Era prima cunoștință încă din pântăcele mari în loc. L-am văzut pe Domnul Hristos născut în peștera din Zitlăien. Iarăși aveau să se împlinească multe prorociuri. Priconit fuge în Egipt. Dar ura, mânirea care o curta Ierod și nu numai el, ci și al fereii, în urma sfatului de crimă Au ucis, dupa cum am auzit, 14.000 de prunci nevinovati in pamantul de Kleemului. Printre acei prunci era si Ioan botezatorul, dar mama, batrana fiind in varsta ei, l-a rugat pe Dumnezeu sa-i dea putere si alergand cu pruncul in brațe, a intrat printr-o stancă care in chip tainic s-a deschis ca printr-o ușă, a intrat in pustiul organului, unde după ce l-a părăsit mama lui în câțiva ani, că a murit acolo, avea să rămână fiul pustiei și cum a spus și Evanghelia de astăzi, și toți evanghelistii, era îmbrăcat cu păr de cămilă, încins cu o cureamă, umbla cu sandale și mânca miere sălbatică și acrite, fructele care erau, dacă le putem nu-i așa, ale pustiului acelui așa. A crescut orfan de mamă și de tată. Tatălui a lasă aibă sfârșit mucenicesc în templu din Ierusalim unde slujim, au venit soldații din porunca rabinilor ca să-l întrebe unde este fiul tău care știm că s-a născut. El, el ne știu într-unde este, azi, nu știu. Mama lui l-a luat și nu știu unde. Și atunci, l-a omorât aici, pe această soleie, sângele lui a rămas încrustat în mamura din soleie, mulți ani până când s-a dărămat Erusalimul din răutatea romanilor. Dragi pevincioși, Ioan Bătezătorul a lasă Duhul o viață sfântă În compania îngerilor, unde, dacă l-a cunoscut pe Mesia, de-acuma trebuia să fie, într-adevăr, glasul celor ce strigă cu sigur. Când i s-a dus vestea de viața lui până la scaunul imperial, nu mai spun de boier, ci de popor, tunat glasul lui ca un tunet în urechile oane nu că vorba tare vorba atât de pregnant noi lingvisti retori vorbătea să de sub omului ia singă dator cu Duhul a avut și credibilitatea la tot ce spunea pe ce ce spunea nu spunea pentru el cum fac oamenii de astăzi să se pună în evidență era într adevăr o trângență În acela al postiul acel a dintre ei De ce spune clasicile acest mitam hăștie poporul le-teose fara dinse aproape că mai rău decât înainte de a credea în robia fabilor reale s-a dus de rıpă de tot au mai rămas câțiva oameni care mai mculiseau pe dinseul cel adevărat Erau întinaţi în fel de fel de mărşării, a face, ochii lor mergeau numai după alu şi agent şi după barul. Ca drept dovadă că Mântuitorul i-a mustrat la vârsta de 12 ani, când l-a pierdut manca dorului în Ierusalim şi l-a găsit în templu. Îi mustra pe idei, pe rabii, a dimostrat pentru toate fărădelegile lor și au mânie a spărut mare mânia asupra lor. Dar vor avea nici asupra acestui gest. Iubiște-ți George, odată născut cel toi frunci, iartă-l numele din el. Isus Hristos a dat viața cả la pitegiei în Egipt unde avea să stea 7 ani, i-a în răstrăit încă unde Iar Ioan bătezătorul, fiul pustil. Domnul Hristos se întoarce după moarta lui Irod în Ierusalim. Avea să se ducă în Nazaret, unde să-și ducă restul Sider. La vârsta de 12 ani, maica Domnului, când avea Domnul Hristos, 12 ani, pe faptul fiecare an mergea la Ierusalim la ziua Paștării să se beze acolo. Domnul Hristos s-a frișat și s-a pierdut, de mama și de tutoria său. O zi l-a căutat și mult a plâns pentru el, credeam că l-a pierdut, sau că este cu copiii și se joacă. Și când s-au întors în Ierusalim, l-au găsit la vârsta aceea, într-o lecție de învățătură și scripturistică totodată, încă în fații lor, și a celor presinți de atâtă înțelegiune rabinilor și tobei. Toți mulțiseram. Se întrebau și-și dădeau cuoapte și totodată se crășneau de multe. De undește-te aceasta, că eu un copil, cum te spune din scriptură toți, fără numai că aceasta are ceva a minte. Ce i-se zvicea, cum va ofimezia, dar n-au pus să treacă. Când a găsit mama lui când îndreabă, copilul meu iubit, unde ai fost, că noi te-am dorit, am crezut că te-a pierdut. Iar el ne-a replicat de măsură. Au nu știți că în mine se cadă să fiu în casa tatălui meu? Aceea a fost ultima arătare a Domnului Hristos în condăiată în Sintelui Evangheliu la 12 ani, apoi apare în ziua păterțului graj pe din șos lumea de astăzi și nopți toate lumii ci doar un singur popor care n-a văzut pe Hristos atâtă marșează pe discuri idei de tercii în șosul istorie au ajuns în așa ineficii oameni de adevătul filare ce și infantile plnaveschi se sofrește ca să spună că Hristos a fost de la 12 de ani, când dispare din Sfintele Evanghelie, că nu mai este concernată viața lui în restul la 30, în Tiet. Și acolo s-a dus să se cuiti cu unăgântire și oameni deștept. Vedeți cum se vânt pe stintră sau în mas media de niște debilități efective. Oare dacă Domnul Hristos, la 12 ani, dă lecție de învățătură, de retorică din tot ce este schilat de cunoștință, celor mai înțelepți rabii în timpul acelui, și cred că mai înțeles că aceia nu au fost niciodată, și mai împinați, oare El avea nevoie de înțelepciune? Deci de unde? De la încinătorii satanei din Tibet. Dar vedeți, omul când pierde cârmă, cât de deștept or fi, sau orice tron imperial ar avea, deja gândește puțin. Cred că nici un copil nu gândește ca acești oameni. Și de aici îți dai seama că liroase a piscruiat și a făiat împrejur. Gândim. Dragi credincioși, Domnul Hristos, născându-se sub lege, după cum avea și spune, să-și spună, n-am venit să stric legea ci să ci s-o opune. Dacă Avram, începătorul poporului Mesian, a primit a doua naștere prin tăierea împrejur, care era a durerii și a sângelii, la opt zile a lăsat pe urmă legea pentru cel care se naște. Les nu este de înțeles că aceasta era a doua naștere. Că la tăierea împrejur se schimba și numele totodată. Tot lui Avraam, care era pe singura, i s-a mai adăugat un o a și i s-a spus Avra-a. Iar lui Isaac, Isa-a. Deci când se tăia împrejur, atunci punea numele ca semn al percepții potenzului și-a doamnaști. De vreme ce Domnul Hristos a venit tru, oapte se wróși la oșia de ce viasse să intrinească această lege. Adat să fie dus împreună cu totor de so și cu mama în Ierusalim. La oșia unde tăindu se împreșur, i se și punea numele de Isus, care seamănă cu Domnul. Că acest înger care a venit și i-a spus lui Iosif că îi se va pune numele de Iisus care se tâmpuiește mântuitor și l-a mântuit pe poporul său de păcatele sale, nu înseamnă numai poporul iuteu, ci înseamnă tot poporul, adică când singur popor, toți din neamuri nepătrâne care accepte, la credința monotelică, dar părăsind credința în care a stat-o lucit când atunci. Dacă Domnul Hristos a tăiat împrejur la obsidie, ieri am primit legea și de-acum eram puterne de a creda o altă lege, că pentru aceea s-a venit cum s-a și anunțat, s-a etichetat-o N-am venit sa stric legea, ci sa o prinesc. Nu mai este legea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, adica alturele. Este mila, voiesc si nu jertf. Sau cum avea sa spune Apostolul Pavel mai tarzi, ca alta asezea munt de lege voi da lor. Nu voi pomeni pacatele lor si fara legile lor, nu mai ramane. Aceasta este cei pomenul martirisie și dumnezeirea martirisie catică. Când îmi martirisim tot ce prin darul lui Dumnezeu totul se șterge și Dumnezeu niciodată nu te mai condamă. Nu-ți mai pomenește, a diferă 500 de osevită și zdes totogavo a ce odihnă de care o ai De la scândirea din Josheia, de la Joiitai, până la 30 de ani, nu s-a învățat nimeni din cei ce învățau poporul. Iar dacă Domnul a venit sub lege, restul de studenți de înțeles că nu se putea boteza până la 30 de ani. Și avea să vină la Iordan o denumnată ducul sfinț Să vină și Ioan Botezătorul și să ceară botezul de la el. Ioan Botezătorul mult își punea, împrebară cine este mers și o tatăl a văzut. Era cu doi trei uceniști ai lui și l-a văzut de departe de trecând. De și a arătat ucenicilor, iată mie lui Dumnezeu care ridică păcatele lui. Si apoi a trimis pe ocenista Domnul si l-a intrebat Ioan m-a trimis la tine sa-i spui tu esti Mesia? Sau te-au pus sa asteptam? Iar Domnul nu i-a spus ca El este, ci i-a spus asa Mergi si spune lui Ioan ca orbi vad, ca orbi imi umbla, nu ti ingraiesc. Iar dori fug. Era semnul de intrituire, că acesta este cel mult așteptat Mesia. El apoi avea să se întoarne, cum a spus la riverul Jordan, și acolo se predea alte naștere, alte petecile, că Dumnezeu îmi promite că cei de credințe de sub lei, adică atrerii în pânjur civilul într una era ceea ce fi un om de pusubreme, era omul, era Dumnezeu, era persoana întriduită de acum să schimbe dinte pentru dinte cu milă poeș și înțelegere. Mânia era de acum înlocuită cu grațoasă. Și a observat frățiile vase care De multe ori într-un litigiu, într-o sfată, între doi oameni care cedează primul și își strânge buzele cărbune aprinși fiind în lăuntul cu lui cum spunea prorocul David și vezi și un tip de dragoste, imediat l-ai copit pe celălalt. Te-ar fi cu cuțitul la gutul tău, dacă ai picat un pic de dragoste, de plândețe, deja cartea l-ai tot timp. Așa a făcut Dumnezeu cu oameni. A fost mânia lui Dumnezeu că oamenii trăiau în mâinie. Este de neconceput viscă dincioșii cu câte obscenități a tărit idolatria pe oameni. Câtă crimă, câtă sânge, câtă lacrimă a pus din trupuri nefinuvate. Oamenii nu aveau nicio izbărbire. A venit Domnul Hristos și cât de greu a înrădăcinat creștinismul care vedem cu adevărat, cât de toarnă într-o altă folie. Nu mai este legea sângei lui. A luat Hristos pe umerii săi această neputință și durere și ne-a plătat legea a doua naștere din apă și putin. Ioan Botezătorul striga în pustie într-adevăr, dar să nu înțelegem pustiul Iordanului, cât doar un nebun poate să stringe la pietre sau un văzut, simbolizează pustiul oamenilor de cunoștința de Dumnezeu. Veneau oamenii la Iordan, ascultau învăzătura lui Ioan Botezătorul și apoi și sfatul. Intrau până la gât în Iordan, și-și mărturiseau păcatele și apoi îi scufundau. Și spunea mereu, nu eu sunt Mesia, eu vă botez numai cu apă, dar vine după mine cel mai tare decât mine, că eu nu-i sunt vremi să dezleg cureaua încălțămintei lui, care vă botează cu Duhul Sfânt. Apă era pentru fruct, iar Duhul Sfânt erat pe etara pe capul isteleșesc. Au zis cu vântul lui Ioan care tunam în fața casele din Iudeia din Ierusalim, veneau și saduceii cărturar și falsei. Se strecurau totu-seculiște de astăzi. Sădoi bateți. Tegi sârcă să îți pereci aici ca în vechi deghizază mai mari creștini și ascultători și cei mai pioși, ca să nu fie de conspirați. Și ascultând cuvântul stăteau și se întândeau ce vorbește acesta, că e cam în contra noastră. Propovărește de Hristos. I-așteptau alti Hristos și străne poținor să știe ce Hristos așteaptă. Dar fiindcă Sfântul Ioan Era văzător cu Duhul. Îi cunoștea. Fără aparat. Îi cunoștea de la minte, din Duhul Sfânt. Îi cunoștea că aceia sunt deosebit și le striga Fui, te-năpârcă! La ce-ați venit? Vedeți? Barba la rădăcina omului. De ce le zicea, fui, te-năpârcă? Năpârca este animalul care Ea viață pământească prin roaderea pântă celui mamei și o trimite în moarte. Și așa se naște. Din acest motiv îi numește pui de năcârgă. Vă lăudați năcârcelor cu Avram, cu Isaac și Iacob și cu toți prorocii și vă săviți cu toate minunile care le-a făcut Dumnezeu în poporul vostru, dar voi nu credeți cel sau priciu idei cu mântuitorul spunând că noi avem părinte pe Avram mântuitorul dar și spus că a și fost стране počii de Avram făcea toate toate de lui și a ascultat de cuvintele lui dar voi sunteți aveți stat pe satana apareste în din începutul gigător pe oameni eu viziunea din jos cunoscandu-i la sita lectie de invatatura, pentru ce ati venit sa spionati? Si-ati spus, ce ati venit sa vedeti? Omul in haine mort, imbracat in aur si in argint, iat-o trezca, e platinatul de vanc, era uscat ca un fraz, avea haine din par de camina, Vremea lui deja scusese, o storsese de atâta credință și austeritate. Din acest motiv și Sfinții Părinți l-au pictat de licoan cu are de Înger. Era într-adevăr Îngerul Domnul care crăia cu pustiul minților, rabinilor, fariseilor, saducheilor și cărturarilor, cele trei partin de religioase care erau atunci în Sicolie. Regele din Joș. cei care credeau pe nau și așteptau deja pe Domnul să fie potesar și totul să și într adevăr nu a întârziat venirea cea care venind o Și apoi apostolii înobilascu dușul aveau să le completeze la majoritatea din ei botezul făcut de Ioan cu focul din acest duș. Astăzi lumea pare întoarsă pe vers. Multe peregrinări ne face pentru Mars la Jordan. Și nu cu 13 zile am si chiar aseara a trecut un preos, un episcop, i-a fost pe la magazin, si Părintele i-a spus ca atunci Marți este potențul Părinte si nu pun la serbatul de mâine. Nu s-a rusinat totuși sa spună stim ca asa este si acestea de văruri pana avem ce face. Mă întreb, e fals Iordanul Că se întoarce în marți și nu câteva zi în urmă sau voi sunteți faci? Aș putea să spun și eu, fuită neapântă! Văd sabia la răzăcina pomului, dar fiecare va plăti în dreptul lui, cum a spus apostolul Pablo când va judeca luna, Dumnezeu va plăti fiecare adică faptă aceasta este problema lor și ne interesează. Dar noi fiindcă ne-am abunat astăzi, să-i aducem lui Dumnezeu această laudă, să credem în continuare că așa sunt datele lui Dumnezeu date și sărbătorile și să nu-l grăzni să răspundească. Ce e la ce un laudă să se boteze Slavă și cinste, văză și lecura. Amin. Să ne vedem! Să ne vedem!